68-ci məzmur. Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru. Bir ilahi. Allah qalxsın. Qoy düşmənlər dağılsın. Ona nifrət edənlər qarşısından qaçsın. Pislər çəkilən tüstü kimi dağılsın. Alovun qarşısında mum kimi ərsin. Qoyunlar Allahın qarşısında məhv olsunlar, Salihlər sevinsinlər, Allahın hüzurunda fərəhindən coşsunlar, Sevinib şad olsunlar. Allaha ilahi oxuyun, İsmini tərənnüm edin, Buludlar üstünə minənə yol açın, İsmi Rəbdir, Hüzurunda fərəhiniz çağlasın. Öz müqəddəs məskənində olan Allah, Yetimlərin atası, Dul qadınların müdafiəçsidir. Allah kimsəsizlərə ev qurur, Əsirləri firavanlığa çıxarır, Günahkarlar isə quru yurtda yaşayır. Ey Allah! Sən xalqının önündə gedərkən, Çöllükdə yürüşə çıxarkən, Sina dağındakı Allahın qarşısında, Allahın, İsrailin Allahının hüzurunda yer lərziyə gəldi, göydən yağış töküldü. Ey Allah! Yaxşıca yağışlar yağdırdın, solan torpaqlarını canlandırdın, xalqın orada məskən saldı. Ey Allah! Xeyr görə məzlumlar üçün oranı sən hazırladın. Xudavənd əmr edir, bir alay qadın belə müjdə paylayır. Düşmən orduları qaçır, patşahları qaçır, evdə olanlar talan malını paylayırlar. Siz ağıllar arasında yatanda qanadları gümüş kimi bərq vuran. Tükləri isə qızıl kimi parlayan göyərçinə oxşayırsız. Külli ixtiyar padişahları elə dağıtdı ki, Elə bil Salmon dağına göydən qar tökülür. Ey Başan dağı, Allahın dağı, Ey zirvələri çox olan Başan dağı, Ey zirvələri çox olan dağlar, Allah məskən salmaq üçün seçdiyi dağa niyə qiftə ilə baxırsız? Bəli, Rəbb orada əbədi yaşar. Allahın döyüş arabaları var. Minlərlə, saysız hesabsız. Xudavənd onlarla birgə sinadan müqəddəs məskəninə gəlib. Ya Rəbb Allah! Sən yüksək yerlərə çıxıb məskən saldın, əsir etdiyin düşmənləri özündən or apardın. Sən bütün insanlardan, hətta üsyankarlardan da xərac aldın. Xudavəndə bizi qurtaran Allaha, hər gün qayğı yükümüzü çəkənə alqış olsun. Allahımız azad edən Allahdır. Ölümdən qurtaran xudavənd rəvddir. Allah düşmənlərin kəlləsini, Günah içində yaşayanların tüklü təpəsini əzəcək. Xudavənd belə dedi. Onları başandan geri qaytaracaq. Dənizin dibində olsalar belə, Oradan geri qaytaracaq. O ayaqların düşmənlərin qanına batsın. Bundan itlərinin dilləri də payalıb yalasın. Ey Allah, inni burada o zəfər yürüşün. Ey Allahım, padişahım, müqəddəs yerə gəlişin görünür. Öndə ilahi oxuyanlar, arxalarından isə çalğıçılar, aralarında dəfçalan qızlar gəlir. Ey İsrailin belindən gələnlər, Cəmiyyət içində Allahınız Rəbbə alqış edin. Qabaqda Kiçih Binyamin qəbiləsi gedir, Ardınca çoxlu Yahuda başçıları, Ondan sonra Zivulunun, Naftalinin başçıları gəlir. Ey Allah, qüdrətini, Bizim üçün işlətdiyin qüvvətini göstər, Yerusəlimdəki məbədə görə sənə padişahlar xərac gətirir. Qamışlıqda yaşayan heyvanları, xalqların danaları ilə buğa sürüsünü tənbəh ed. Bu gümüş pərəsləri təpiinin altına al. Davakar xalqları pərən-pərən sal. Misirdən Allahın huzuruna elçilər gələcək, kuşlular da ona əl açacaqlar. Ey dünya ölkələri, Allaha ilahi söyleyin, xudavəndi tərənnüm edin. Göylərin, ulu göylərin üstünə minəni, güclü səslə gürlayanı dinleyin. Allahın qüdrətini bəyan edin. Əzəməti İsrail üzərindədir. Onun qüdrəti göylərdədir. Müqəddəs məkanında olan ey Allah, zəhimlisən. İsrailin Allahı öz xalqına qüdrət, qüvvət verir. Allaha alqış olsun.